Eta hasieran aipatu bezala arraunarekin hasiko gara busturo legez Eusko Tren eta Euskolabel ligetan txingudiko eta Hondarribiko banderak jokatuko dituzte bihar, baita kae ligan Hondarribikoarantzalen kofradiako bandera ere igandean. Horrekin baina garaibateko usadioak berreskuratu nahi an egun osoko egitaragoa prestatu dute biharko Hondarribiarraun elkarteak eta udalak. Josemi Elduaien arraun elkarteko lehendakariak asteburu honetako erronkak aipatu ditu. Nenengo izango da, larun batean, arratzaldeko bostak eta ogeita bost minutotan, izango da txingudiko maza bandera, balfego sari nagusila, euskotren ligakua, eh, nesken estropa da, horren ondoren gutxi gora bera, zeiak hasiko da, ondarribiko, ogeita maza zui bandera, mafres sari nagusila, euskola beligakua, atreinerak jokatzen duena, eta jaigandian gandian, lauretan jokatuko da, ondarribiko, arrantzalen, kofradiko, Hemen sortzigarren bandera. ARC bateko estropada, gure bigarren trinirua, B trinirua, jokatzen duen. Igorrenparan renparan alkatea raunak herrian duen errotzea eta garrantzeazpimaratzearekin batera, biharko estropada egunerako prestatuten egitarra guparoarekin kontent. Agertu da, alakoekin komunitatea eraikitzen dabiltzalakoan. Azken Azkenzinean estropadak dira gure izaheraren parte batez, e, gure gizartearen, e, evoluzioaren parte bat dira, Gaur egun estropada bezala jai giroan bizitzen ditugunak baino ezin dugu azaltu badirela gure e, nortasunaren eta izaeraren parte bat. Aurtengoaen emakumezkoa zen gizonezkoa karituko dira agustuak 10 eta amaikan, Eta egia da gustuak eta 10 eta 10 eta 11 ondarrean estresa hondiko asteburua izan ohi dela izan ere ba diren jende bisitari kopurua eta herritar kopurua kalean ikuste azgain ba urtengoan nei justu ba, Donostiko klasika eta estropadak ditugulako estresa hondikoa baino lujo hondia ere guretzat herritar bezala horrelako e, e, bizipenak kirol ekintzak bizitzeko aukera izatea Lujo bat ere bada eta horregatik ziur nago herritarrak ateratzen direla eh, hainbesteko eh, ospakizun gogoz eh, asteburu guztian zehar ba, herriko kaletara. <hazimus> Ta ez dire estropada soil batzuk. Estropadak estropada izatea za aparte eh, kultureintza zabala ere badago antolatuta ba, arraun elkartearekin elkarlanean udala eta arraun elkartea elkarlanean aritzen dira eta, kulturrezkaintza oparea daukagu, baina kulturrezkaintza guzti hori ere ondarri burutzen duten kulturrekin dira, ez? Ba, Abioan e, txaranga, e, izugarria e, buruan erraldoiak e, DJ-a ere, kanupi dj ere, urte luzetan zehar ondarri aritu da E, egun honetan bueno, ba, musika egiten, e, kalea alaitzen eta azken finean komunitate egiten. Eusko trenligan emakumetan sailkapen orokorreko bosgarren postuan, nahiagatzen dira hondarriletarrak azte buru ontara, haintzinetik duten donostirra eta gibeletik duten ibaikarekiko alde handiarekin. Playoffetara iristeko, lau estropada falta zezkilarik, bai txarro pentsu da, Iker Cortez, Janbiech Arokaren eren mikrofonoa. Ba, Ego beti ateatzen gara estropa guztian gure euneko eunena ematera eta azte gure antapa berdina egingo dugu, ez? Eta txeko estropa da bai beti dela berezia eta eta bueno, e, zaiatuko gara pizkak gehiomaten, ez baina zaila da askotan gehiomatea, baina bueno, hor egoten da espigoya jendiaz beti eta, eta asko bultzatzen du horrek. Presitasun hori nabarritu izan duzuzuk, e, darri taldeak, nabarritzen du, azte guru bat izatea? Bai, bai, azken nene etxean bai, jokatzen dezu, ez? E, zure gertuko jendia etortzen da ikustera, eta azken nene estropa da importantia da. Gero beste gauzabat, e, bolada on batean zaudete. Zuka aipatzen zuen denborraldia zirean, bueno, itxaro bentsu zinela, eta denborraldia ondo bukatu kozienotek da, eta arazo guztiak ditu, egin dituzue, eta oztopoak esan dituzu ere, baina hori esan, Ullarrak hor dira da, baina oso erduk Bai, ez gaude oso urruti, bai, arraun bai dagoela bi, bi koskago dago, baina beste guztia, guztia ira bazi dugu baintzat estropada baten bai donostiarra, bai orio eta baitolose ira bazi diegu eta da uste dugu beraien gandik nahi kobertu gaudela, ez? Ba, ba igual estropada txar bat egiten maldin badute eta gu estropada ona, otsuguna, bai, posbe dugu la ira bazi. Eremu hontan ez e, zukondo oso ondes gauzen duzu, zeho zer eskatzen duzu, kalealdetik, aldetik, aizaldetik ditik, aiz aldetik, zeho zer berezia? Ba, eskatu ezko, ba, beti bezala, eh? laugarren kalea, bueno, beti laugarren kalea eskatzen dugun bakoitzean, beti bisu bat okatzen zaigu, azide, bazpales deute zer eskatuko. Euskolabel igan berriz urteko lehen bandera eskuratu zuen joan igandean ondarribiak orion marka horrekin saielkapen orokorrean bortzgarren lekutik pasa zen eta ondazazpi punturekin ailegatzen da haste buru ontara, ligardia baino gehiago eginek. Kaeligan igandean izanen da estropada baina biharko biharkoare begirada bereziztiarra ituko dute Sailkapen orokorrean sortzi da ondarribia oitamala punturekin laugarren lat iruro oitame punturekin eta txalokarri ondarribia beren entrenatzailea gogotxu dago haste buru honi begira. Azte buru hau dena nahi dugu irabazi, arraunlari dena nahi dute irabazi, bakoitza berian, ze irabazi ez da bandera bakar, ekan, kasu honetan lehenengo taldea, baina iku du bandera irabazi, or, leia horretan dagolako, bai, honeska nahi dute, bere estropada, urteko bere nahi eta bigarren taldeko traineroare nahi dute beria irabazi, o bere tande irabazi, horren bilagoaz, batez ere gozatzera. Eta jendia lotzea pixka zer den arrauna, eta zer den Euskal Maia hau da herri, herri klub bat, herri kolore bat, herriari herrien izenian iten suo arrauna eta hori beste posa bat ematen dut. Neuztes kanpotikan etorrien arraunea guri laguntza eta guberailekin ikastea, ba, oie sentitzen dute eta horregatikan denak harro da. Zer presentazioa agu ondarbilan, eta zerren berdez arraun egitea. Baurixe, gogotxu denak e, txeko estropada jokatzeko, erran bezala ba, biharri izanen dute, Eusko Traen eta Eusko Label Ligek, e, txingudiko eta Ondarribiko banderak jokoan, eta berri ez ba Ondarribiko arrantzalenko fradiako bandera jokatuko dute, Kaeligako, ba, bigarren mailako hain zuzen ere traen eruek, erran bezala iruetan, ba, Ondarribiko eta etxeko arraulariak izanen dira leian gogotxu daude, bai e, batak, bai bertzeak, Ba, hortan izateko, e, normalean ba, giro ederreko eguna izaten da eta biharre horrelaxe izatea espero dute. Gainera eguraldi ona ginen dugu, agian eginen du, agian, e, egin, eginen du, agian ba, bero eh gehiegi eta bueno, ba, hortaz e, freskatu eta estropadak ikustera animatzen bazarete. Ba noski mm, kontudibilin beroarekin eta eta freskatatu edo freskoan ibili alden guztietan Gainera aipatu dute, bueno, ba aipatuko eta geroago ere aipatuko dugu donostiako klasika ere ospatuko dela biharretan, noski Hondarribitik pasatuko dela, Jaizkibeletik ainz uzen ere eta hortara ere, ba zale aunit hurbiltzen direla normalean, beraz, ba kanpotik e, estropadak ikustera hurbildu e, nahi baldin baduzue, ba e, kontuan eduki trafiko bozketak egon daitezkeela, e, noski ba trafiko gehiegi ere egon daitekeela eta, bueno, zaitasunak egon daitezkeela kotxez Hondarribeara e, hurbiltzeko. Beraz, e, Jose Miguelduhaienek ere, en, ba, egunean, eh, estropada honen aurkezpenean, prentsaren aintzinea aipatu bezala, ba, agian egukiena, eh, garaiz e, ibiltzea da, eh, goiz e, mugitzea eta eguerdi aldera dagoeneko ba, ondarribian egotea, batez ere, ba, bizi nahi baldin baditu zuen oski, eta giro horretan egon nahi baldin baduzue, ba, kontuan edukitzeko, ez, e, kotxez mugitu behar baldin bazarete, ba, garaiz ibiltzeko eta, eta eta bueno, ba, hitz e, eta garratzetuak izanen direla esku lehan bihar, e, benakaldi berean estropadak eta donostiako klasika eta bertara zalea unitzur biltzen direla bai bat ere eta bai bertzera ere eta bueno, kontuan edukitzeko eta eguerdi aldean, ba, ondarribean baldin bada zaudete dagoeneko hor ba, erraxiago izanen duzuela estropadetan goteko eta hori, bueno, ba modu egokian ikusteko eta gozatzeko ez, e, giro guztia, zoraitu ba, bihar, arratsaldean, arratsaldeko bortzak eta guita bortzetan, Hasiko direla emakumeak leian ondotik gizonezko akariko direla eta igandean berriz babi garremaiako gizonezkoak ere bertan ondarribeko uretan etxeko uretan ibiliko direla etxeko estropada jokatzen.